La miezul în nopții va cădea o stea. Pista 20 Ce se interesează sergentul. Eu unul bucuros mi-aș lua gândul de la pământ, dacă aș putea să deprin deprind și eu o meserie mai ușoară și mai bănuasă. Păi de ce crezi că azi noapte m-am perpălit pe o parte și pe alta? Bă tot gândem la comedia asta. De la o vreme ce crezi că vine în minte? Oare? Mi-am zis, n-aș putea să învăț și eu meseria lui domn Sărgent Palimaru, dar îndată m-am mustrat singur. Fugi în mă, Nicolai. asta e meserie grea. Trebuie să ai cap, nu glumă, și știință de carte. Și m-a cuprins, domn sergent o mare mărățiune. Cum, mă, Niculai, ai vrea să te face radiotelegrafist? Tare bucuros aș fi dacă s-ar putea, domn sergent Poate mai e ucenic pe lângă dumneata. Azi puțin, mâine puțin, până se gață războiul. Poate da Dumnezeu și intre ceva și în capul ăsta prost al meu. Radiotelegrafiește se privire și cu greu își putură răstăpâni răsul. Erau cu toții convinși că, în lătângia lui, nici în 10 ani n-ar fi în stare să învețe măcar alfabetul morse. Propunerea lui Nicolai Telembuli se păruntă un prilej nimerit ca să se mai amoze. Înțelegându-se dintr-o singură privire, sergentul Palimaru își dea duc consimțământul. Păi, eu zic să încercăm, mă Neculay. Față lui Neculay, tălămbă devenit, toată nu mai Ochii spălăciți, sticlirea de mulțumire. Să te răsplătească Dumnezeu, domn sergent, pentru sufletul dumitale bun. Dacă se oprinde de mine ceva meserie când s-o găta războiul, am să mă rog de domn capitan să pună un cuvânt bun pe lângă domnului de la poșt. Dacă m-ar primi, eu m-aș mulțumi și cu jumătate din afamatal. Apoi către sergentul Palimaru. Când crezi dumneata, domn sergent, să începem? Am putea începe chiar de azi. Bucuros, domn sergent. Și lecția a început spre hazul tuturoră. Sergentul îi explică cele mai simple litere din alfabetul morse. Tălâmbu asculta holbându-și ochii, făindu-se pe scaun. Din când în când își tărgea frunte și fața omezită de sudoare. Lecția mergea tare greu. Tălâmbu, după ce îi zbutea să învețe, cu chiu cu vai câteva litere, peste un minut două le uita și treaba trebuia luată de la început spre mar haz al radiotelegrafiștilor. Pentru ziua de astăzi ajunge Neculai, hotără Sergentul Palimaru sfârșitul primei lecții. Cam greu, dar cred că are să merg. Voi ce credeți, băieți? ceru Sergentul părerea celorlalți radiotelegrafiști. Sigur că are să merg. Neculai al nostru e băiat deștept. Se grăbire să confirme și ceilalți cu seriozitate. Tălembu mulțumit și plecă fericit. Lecțiile continuau și în zilele următoare. Tălânbu se dovedea a fi un elev extrem de conștiencios în ceea ce privește frecvență. În schimb, progresele realizate erau atât de neînsemnate încât aproape că nu meritau a fi numite astfel. Dar Neculai nu se dea bătut. Atunci când putea da un răspuns bun, era fericit. Când se încurca, intra în panică și începea să se roage. Te rog, domn Sărgin, să ai răbdare cu mine." Eu prind greu, dar când de mi ceva în cap, nu mai este de acolo nici peste zece ani. Nu-ți face griji, măneculai. Am răbdare, de ce să n-am? Tu înveți, noi îți arătăm și trece vremea mai repede. Greve era însă cu alfabetul morse. La descrierea stației și manevrarea ei, progresele erau mult mai vizibile. După ce sfârșea lecția, Nicolai Tălâmbu s-a așezat pe scaun în fața aparatului și privindul l ca pe o minune, începea să întrebe. Liniuțele asta ce înseamnă? Astea sunt lungimile de unde. Adică fiecare stanție are lungimea ei de unde. Parcă așa mai învățat ieri. așa. Așa. Vă să zică, m-am înțeles cu trotuș că la ora nouă să mă anunțe dacă e liniște la ei. Să zicem că pe trotuș îl prinde în dreptul acestei liniuțe. Bun. Atunci, învârt botonul la dreapta, limba se plimbă până ajunge în rând cu liniuța, mă opresc. Pun căștile la uric și aștept ora. Așa-i, domn sergint. Da, Nicolai, văd că ai prins câte ceva. Cu alfabetul ce le merge tare greu. Mereu încurc literele. Firarele ale naibii să fie. Dar până la urmă tot am să le dai eu de hac. Nu am grijă." Și tot întrebând ba una, ba alta, învârtea mereu butonul trecând de la un post la altul. Un post care transmitea muzică nu-l interesa. În schimb, asculta cu gura căscată atunci când prindea câte un post care emitea prin morse. Ia, auzi pe ăsta, domn Sergent. E da dracului. Așa radiotelegrafist mai zic și eu. Ce frumos se aude! Parcă ar cânta! Ia să mai căutăm și pe altul!" Radiotelegrafiștii se amuzau, dar în același timp se simțeau și puțin înduioșați. În fața aparatului Niculae Telembu părea ca un copil în fața unei jucării minunate. Greu să dezlipeam de acolo și greu îl hotărau să plece atunci când aveau de lucru, pentru că sărzindul palimaru nu ar fi acceptat nici în ruptul capului să fie de față un străin atunci când trebuia să transmite o radiogramă. Nici măcar tângul de neculai Talembo. Năstrușnica ambiției a lui Tălâmbu de a deveni radiotelegrafist era imposibil să rămână numai între cei patru pereți ai stații. Radiotelegrafiște povestire cui voiau și nu voiau să asculte Așa că, în scurtă vreme, află întreg postul de comandă. Bineînțeles, toată lumea era de acord că Niculai Tălâmbu își pierde vremea zadarnic. Cel mai convins de acest lucru era însuși capitanul Smeo care îi cunoștea cel mai bine puținătatea minții. Ce crezi, dumneata?" îl întrebă într-o zi capitanul Gheorgheu Peule. Ce crezi, dumneata, că se ascunde înapoi aceste subite pasuni pe care Tălâmbu o manifestă față de radiotelegrafie?" Dacă n-am ști de existența abatului, am putea presupune că încearcă să-și pregătească terenul ca să poată transmite prin radio vreo comunicare importantă. Ori, abatele trăiește, e liber și nu avem niciun motiv să credem că nu se simte îndeplină siguranță ca și până acum. Totuși, după părerea mea, nu poate să existe decât două posibilități. Ori știe că pe viitor nu va mai avea posibilitatea să comunice cu ai lui, folosind procedeul sau procedele de până acum și, în consecință, încearcă să-și stabilească o legătură directă, ori are de făcut o comunicare importantă și probabil urgentă, pe care însă nu vrea sau nu poate să transmită prin abate. Am stat de vorbă cu Sărgentul Pălimar și cu ceilalți radiotelegrafiști. Cunosc în amănunte cum decurcă lecțiile. Deocamdată nu e, ca să zic așa, nici o Elevul Nicolai abia e să învețe câteva litere din alfabetul Morse. Deci, până va învăța, vorba bine, întreg alfabetul, va mai trece câteva timp. Până atunci, repetă, nu e nici o În orice caz, e mai bine ca noi să fim la curent cu felul cum decurcă lecțiile, fără să ne mai informăm de la radiotelegrafiști, ca nu cumva ticălosul de Nicolai să -mi miroasă ceva. Bănuiesc la ce te gândești. Va trebui să, să apelăm la armată. Noi nu avem un asemenea aparat. Chit mai urgent. În câteva zile va trebui să-l avem aici. Desigur, blestemați. Auzi ce le-a venit în minte. Dacă n-am ști ce știm despre Niculai Telembo, poate ne-am fi amuzat și noi la fel ca toată lumea, aflând că un prostănăc ca el și-a pus în minte să ajungă radiotelegrafist fără îndoială. Dacă nu am cine este în realitate Nicolai și dacă ne-am luat după ce radio radiotelegrafiști, am putea crede că mai ușor i-ar fi să se înhame la ploc și să are singur un pogon de pământ decât să-ți spună din câte puncte și linii e formată litera C sau litera H. Poate că tocmai pasiunea aceasta a lui pentru radiotelegrafie ne va da posibilitatea să ajungem la celălalt bandit, la șeful lui Nicolai. Oricum, domnule capitan, știm destulă despre ei ca să nu ne mai poată scăpa. E de presupus că actorii noștri se pregătesc să joace ultimul act. Și oricât se crede ideabil, înainte de a cădea cortina, noi ne vom găsi pe scenă. Apoi cu un alt ton. Ce se mai aude? Vă mai rămâne mult timp pe loc. Te interesează lucrul acesta în mod deosebit? Desigur. Din două motive. În primul rând, îmi indispune faptul că abatele nostru continuă liniștit să mediteze asupra nu știu subtile probleme de dogmatică. Sunt răbdători să cunosc părerea Sfinției sale în legătură cu unele probleme dintr-un alt domeniu decât al teologiei. Ori ați fost și dumneavoastră de acord să nu-l arestăm decât în ziua când va trebui să ne deplasăm. În doilea rând, ard din rădare să aflu cum va căuta Niculai să valorifice cunoștințele sale de proaspătă radiotelegrafist. Am o vagă intuiție că atâta vreme cât rămâne în satul acesta, curiozitatea nu va fi satisfăcută. Capitanul Gheorgheu scoase din birou o hartă pe care o întins în fața sa. Hai să ne uităm puțin pe hartă și am să-ți explic cum se prezintă situația. Aici e linia frontului nostru, după cum observi în ultima vreme înainte, în direcția nord-vest. Linia frontului inamic trece aproximativ cam pe aici. Poziții naturale care să permită hitleriștilor o apărare puternică nu există până la fluviul acesta. După informațiile pe care le deținem, hitleriștii se fortifică serios de-a lungul fluviului. Sunt avantajați și de faptul că malul drept e mult mai înalt decât cel stâng. Ei speră, și vor încerca totul, că nu vom putea trece. Din păcate, pentru ei, lucrările de fortificații nu sunt încă terminate, și de aceea fac eforturi desperate ca să ne împiedice să ajungem la fluviu înainte de a-și consolida noua linie de rezistență. Acesta este și motivul pentru care rezistența lor a devenit atât de îndărgită. Se cramponează de fiecare palmă de pământ și nu cedează decât atunci când nu mai iau un Noi nu avem însă niciun interes ca să-i lăsăm să se fortifice. Asta înseamnă că în scurt timp vom relua înaintare. Ola își trășne de acetele și exclamă bucuros. Atunci e clar pentru ce Niculai Telembu depune atâta stăruințe să învețe radiotelegrafie. Capitanul Gheorgheu îl privie întrebător. Ca să poată comunica rapid și ori de câte ori va fi nevoie, atunci când va începe marea bătălie pentru trecerea fluviului. Sărmana Domnișoară Guvernantă Două zile mai târziu, unitățile diviziei Moldova porniră atacul. Luptele fură deosebit de grele. Hitleriștii, vrând să întârzi cu orice preț înaintearea armatei române, luptau cu îndărjire, căutând să folosesc la maximum cel mai neînsemnat avantaj pe care le îl putea oferi terenul. Cu toată îndrăjita lor rezistență fură mereu împinși înapoi și, după trei zile, primele eșaloane românești, sprijinite de aviația sovietică, ajungeau în imediata apropiere a fluviului. De pe noile obiective, trupele diviziei Moldova se regrupau și se pregăteau în vederea marei și apropiatei bătălii. Deși, din punct de vedere tactic, unitățile diviziei ocupau poziții avantajoase, în schimb, amplasarea postului de comandă al acesteia ridica unele dificultăți, deoarece se aflau într-o regiune în care așezările omenești erau rare și situate la mari distanțe. În sectorul ocupat de unitățile diviziei nu existau decât două sate, unul în apropiere apropierea frontului și permanent sub tirul artileriei inamice, celălalt mult prea în urmă. Soluția de compromis care se găsi fu ca postul de comandă al diviziei să se stabilească la conacul unui grof situat la jumătatea distanței dintre primul și al doilea sat. Întrucât nu se cunoștea în ce măsură conacul putea sau nu fi folosit, șeful de stat major, colonelul Barbat, trimise o echipă de încărtiruire să cerceteze. Echipa era formată din capitanul Medrea, sublocotenentul Paraschivescu, sublocotenentul Hiastru de la biroul 4 și doi furieri, dintre care unul era burlacu. De departe și din goana mașinii, conacul păruților care formau echipa de încartieruire, un vechi și părăsit castel medieval. Turnurile și crenelurile se profilau în zare mohorite și îmbătrânite de vreme. După cât se pare, mai băieți, se adresă capitanul medraților de subacotnenți, am călcat cu stângul. Nu văd cum are să încapă aici întreg postul de comandă. Și apoi, cine știe de când n a mai fost locuită vechitura asta. pe din afară să semene a castel medieval. Interiorul însă îndeplinea toate condițiile de confort ale unei locuințe moderne. Parterul și cele două etaje erau compuse din numeroase camere spațioase, cu tapete în culori luminoase, cu dulapuri în pereți, calorifer și instalații de lumină electrică. Puțina mobile care se mai găsea în unele camere vorbea cu prisosință de luxul și confortul care domnise acolo pe vremea când castelul fusese locuit de proprietar. Acum însă era aproape gol. Mobila, covoarele, tablourile și tot ceea ce prezenta o valoare fusese răluate și duse în altă parte. La castel nu mai rămăsese decât intendentul. Ieșind în întâmpinarea echipei de încartiruire, acesta se ploconia adânc, urându-le bun venit. Era un om ca la 60 de ani, cu mustăți albe, cu părul care în ciuda vârstei se păstrase bogat, de asemenea alb. Era îmbrăcat foarte îngrășit. Bine clădit, în ciuda muștăților și a părului alb, făcea impresia unui om încă în putere. Streașina sprâncenilor stufase, umbrea niște ochii negri care, atunci când te priveau, păreau că sfredelesc ca un bârghiu. Nările nasului borcănat fremătau mereu de parcă tot timpul adulmecau, iar maxilarele puternice și proeminente îți sugerau imaginea unui om primitiv, care încă nu simte nevoia să frigă hartanul de carne pe care se pregătește să-l devoreze. Avea o voce de bas puternică, dar plăcută, pe care știa să-și o moduleze după împrejurări, roda unei experiențe câștigate în slujba unui stăpân arrogant și capricios. Aflând scopul pentru care veniseră ofițerii, s-a oferit să-i conducă și să le arate castelul. Accentua asupra cuvântului castel, vrând parcă să risipească de la început orice fel de dubiu în pevința aceasta. Cu ochii din multele prinse într-o verigă, una uriașă, deschise ușa de la intrarea principală și, înclinându-se respectuos ca în fața unor în alți oaspeți, îi pofti să intre. Pătrunseră într-un hol impunător cu pereții enulei de culoarea cafelei cu lapte. În la goliciunea sa, holul era dezolant, dar cu puține imaginație, ți-l putea închipui așa cum arăta să el mai înainte. Un uriaș covor persan pe jos, mesuțe și fotolijoase și confortabile, din pielea cea mai fină, tablouri de preț pe pereți. De altfel era suficient să privești candelabrul, mare cât o cupolă de biserică, o adevărată operă de artă, ca să-ți dai seama cum arăta însă holul acela pe vremea când proprietarul încă se afla acolo. În fund, o scară de marmură urca la etaj. În dreapta, o ușă înaltă de stejar, care se deschidea în două părți, ducea în sala de oaspeți. O sală lungă, cu pereții căptușiți pe trei sferturi cu lambriuri din lemn de nuc, minunat ornamentate cu înflorituri de dalt. Tavanul alb în ulei, de asemenea ornamentat cu o artă desăvârșită. În fund, un bufet din lemn de nuc de o construcție originală. Deși lipsea acum, ghicei ușor că în mijloc fusese o masă lungă de oasfăți și de jur împrejur scaune cu rezemători înalte ca niște tronuri. În stânga, tot pe hol, o ușă dădea în două încăperi în care se intra din una în alta, acum cu desăvârșire goale. La ce servisere mai înainte încăperile aceste, niciunul din cei care alcătuiau echipa de încartiruire nu-și putea da seama. Intendentul nu-i le murit, iar ei, impresionați de cele ce vedeau, uitară să mai întrebe. Urcarea la etaj, pe două paliere, se înșirau mai multe încăperi, care înainte avuseseră diverse întrebăințări. dar care, fiind acum goale, cu greu puteai să-ți imaginezi la ce serviseră. O cameră dreptunghiulară între cele două paliere era destinată biblioteci. Rafturile care se înalțau până aproape de tavan, mai conțineau încă multe cărți, toate legate în piele, dar golurile din fiecare raft îți indicau că acele cărți care prezentaseră o valoare deosebită fuseseră puse la adăpost. Din cele rămase, majoritatea erau în limba maghiară. Erau însă destule și în limba germană și ceva mai puține în limba franceză. Etajul al doilea, aproape în întregime, era format din camere pentru oaspeți. Și aici, ca pretutindin, erau evidente luxul și confortul modern. Ofițerii începeau să pună întrebări. Ea îndrăbăl, se adresă capitanul Medrea sublocotenentului Hiastru, singurul care cunoștea limba maghiară. E mare familia stăpânului casei? Intendentul a răspuns cu gravitate: Familia domnului Conte e o familie foarte numeroasă, dar aici, la castel, nu au locuit decât domnul Conte. Doamna Contesă, la Ghiulea și Vicontesa. Și nu-l era urât în hardugia asta de casă? A întrebat să blocată netul hiastru. Intendentul zâmbi cu un aer de superioară în găduințe. Domnului Conte îi plăcea să fie înconjurat de multă lume. De aceea castelul era totdeauna plin de oaspeți. De multe ori, vă asigur, eram chiar strântorați. Mai ales toamna, când domnul Conte se întorcea din străinătate. Și îmi închipui că nu se plictiseau deloc, adăugă ironic sub acoatenentul hiastru. Intendentul însă nu se zise ironia, ofte nostalgic, apoi spuse cu voce numai puțin nostalgică. Dacă ați ști ce petreceri se organizau aici, ce baluri, ce vânători, cine mai avea timp să se plictisească? Au fost vremuri frumoase, foarte frumoase, și intendentul a fătat din nou. Întrebați-l, domnul locotenent, pe slugoiul ăsta, dacă și pentru țăranii de pe moșia boierului vremurile au fost tot atât de frumoase, ce burlacul. După ce terminarea de vizitat toate încăperile, ieșiră în curte. În afara castelului propriu, zis, mai existau câteva clădiri anexe. Un pavilion de vânătoare cu câteva încăperi. O clădire micuță și cocheță, în stil de vilă, destinată să servească dreptul locuință actorilor și cântăreților chemați special din capitală, atunci când se organizau spectacole teatrale sau muzicale. Un alt corp de clădiri în care locuiseră rănumeră servitori și oameni de curte. Un graj construit după ultimele cerințe ale tehnicii, în care puteau să încapă cel puțin 40 de cai, dar care era acum gol cu desăvârșire. Un garaj încăpător pentru automobile, magazii și remise. Castelul avea o proprii, proprie, dar motorul lipsea. După spusele intendentului, se stricase și fusese trimis la reparat. Explicația nu era prea vrănică de crezare, fără îndoială, motorul luase același drum pe care îl luaseră mobile, tablourile, covoarele și toate lucrurile de preț. Una din aripile castelului avea vedere spre parc, un parc mare, aproape cât o pădure, cu copaci seculari. Potețile îngrijite presărate cu nisip, havuzurile și micile fântânii arteziene, lampioanele și terasele trădeau în sămâna omului care dorește să rectifice frumusețea naturală a peisajului. În mijlocul acestui parc imens, un lac cu ape nemișcate se întindea pe o suprafață de câteva sute de metri pătrați. Lacul avea și un debarcader minuscul și elegant. Câteva bărci trase pe uscat se odihneau cu fundul în sus. Numai una singură, vopsită în alb, se afla ancorată la debarcader. Ofițerii care văzuseră tot ceea ce merita să fie văzut schimbau între ei priviri de satisfacție, Ceea ce găsiseră depășea prevederile cele mai optimiste. În castelul propriu zis puteau fi instalate toate birourile și serviciile principale ale postului de comandă. Va mai rămânea loc suficient la etajul al doilea să se improvizeze acolo dormitoare pentru ofițerii din statul major. Cei din echipa de încartieruire erau convinși că în magazină încăpătoare, a care ușă era fericată cu un lacăt se găsau multe lucruri care ar fi putut fi folosite pentru a se asigura condiții mulțumitoare de cazare. Ascultă domnule intendent! <fie> Îlele muri sub locotenentul hiastru. Noi ne am venit aici ca simpli turiști. Aici va trebui să se instaleze un post de comandă. Există un plan al castelului? Regret, dar nu vă pot pune la dispoziție un asemenea plan. Chiar dacă va fi existent iar se află la domnul Conte. Păcat, ne-a fi scutit de o muncă în plus. După cum ne-am putut da seama, casa e cam golaș la ora actuală. Domnul Conte a ținut să-și pună la adăpost întreg mobilierul, așa că noi va trebui să ne mulțumim cu ceea ce a rămas. Vom fi nevoiți să improvizăm câteva paturi, iar dumneata vei avea bunăvoința să ne pui la dispoziție aștărnăturile. Intendentul se înclină ceremonios. Totul vă stă la dispoziție, domnule ofițer. Văd că ești un om înțelegător, domnule intendent, și ne bucurăm. Îmi place să cred că te vei îngriji ca să ne simțim cât mai bine aici. După cele ce mi-ai povestit, se pare că ospitalitatea face parte din tradițiile acestei case. Intendentul se înclină din nou. Domnilor, în măsura în care îmi stă în putință, mă voi strădui să vă fiu de folos." Atunci e foarte bine." Întreabă-l, hiastrule," se interesează căpitanul Medre, cine mai locuiește aici?" Întrebarea îl pus în mare încurcătură pe intendent. În priviri, îi se citi o umbră de neliniște. Domnule ofițer, dintre servitorii în afară de mine nu mai locuiește nimeni aici." Când Domnul Conte s-a evacuat, le-a plătit simbria și a concediat. Numai eu am rămas. La plecare, Domnul Conte mi-a spus, Ișvan, tu rămâi pe loc și orice s-ar întâmpla, păzește-mi casă. După cum vedeți, am rămas. Slujesc pe Domnul Conte de 20 de ani și niciodată n-am ieșit din cuvântul său. Dar dacă din personalul de serviciu, în afară de mine, n-a mai rămas nimeni, în schimb, la castel a mai rămas cineva. O persoană care însă nici în caz nu ar putea stingeri. Cine se interesează Chiastru, Intendentul îl privi cu niște ochi în care se putea citi o mare tristeți. Aceeași tristețe o trădare și cuvintele. Sărmană o domnișoare guvernantă. O domnișoare guvernantă? A cui guvernant A domnului Viconte Ghiula. Cum? Domnul Viconte e un copil? Nu are decât 12 ani, domnule ofițer. Așa? Și când a plecat domnul Conte împreună cu familie, de ce nu a luat și pe guvernant? Credeți că nu a vrut să o ia? Dar nu s-a putut. Sărmana Domnișoară a refuzat să plece. Ascult, de ce tu te-ai spui Sărmana Domnișoară? Intendentul oftă, ochii i se umezire. Scoase Batista și șterse ochii de lacrimi. Fiindcă sărmana domnișoară are mintea rătăcită. Vrei să spui că e nebună? Se interesa sub la chiastru. Apoi către capitanul Medre. Auziți, domnule capitan, e vorba de o nebună. Ce dracu facem cu ea? Intendentul își șterse din nou ochii cu Batistă și spuse cu o voce care tremura. Domnule ofițer, eu n-aș pronunța niciodată cuvântul pe care l-ați răstit. Sărmana domenșoare guvernantă are doar mintea rătăcită, obiată făptură profund nenorocită. Nu prea înțeleg în ce constă deosebirea, așa că te-aș ruga să mă lămărești dumneata de doi ani de zile sărmană Domnișoare guvernantă nu a mai rostit un singur cuvânt. A muțit? întrebă sublocotentul hiastru nedumerit. Nu. Atunci, și te rog mai explicit. Probabil că a uitat să mai vorbească. Așa ceva n am mai auzit. Din nenorocirea acesta e adevărul. De doi ani de zile nimeni nu a mai auzit-o pronunțând un singur cuvânt. Și pricepe când îi se vorbește? Desigur, dar nu vrea sau nu poate să mai vorbească. Extraordinar, Exclamă sub impresionat. Și care explicație? Intendentul clătune din cap cu tristețe. O întreagă poveste, domnule ofițer, o poveste neasemuiță de tristă. Vă rog să mă iertați că nu-mi pot să stăpâni la cârmile. Dar vedeți, eu sunt singură. Femeia mi s-a prăpădit din pricina unei nașteri. Mi-a fost tare dragă. Nu m am mai însurat. Am îmbătrânit singur. Cât am fost tânăr, nu mi-am dat seama ce mare rău este singurătate. Când am înțeles, era prea târziu. Poate de aceea mi dragă la guvernantă, ca și când ar fi copilul meu. Atât de nenorocită și atât de singură. Nici ea nu are pe nimeni. Dacă aveți timp și vă interesează, v-aș povesti. Sublocotenentul hiastru îi consulta pe ceilalți ofițeri. Impresionați de lacrimile bătrânului și de durerea care se citea în priviri, acceptare, curioși să afle povestea guvernantei. Intendentul îi poftie să aloc pe o bancă și început să povestească. Sărmană Domnișoară a venit aici la noi acum șase ani. A adus-o Domnul Conte când s-a întors din străinătate. Pe atunci era foarte tânără, dacă avea 20 de ani. Domnul Viconte avea șase ani și era un copil cam răzgăiat. Dar ce spun eu, cam, că era chiar tare râzgâiat. Se ținea numai de poșne. Era încăpățânat, vorbea și se purta urât cu slucile. Domnul Conte nu prea se închisea. Se lăudea că și el fusese la fel. Dar doamna Conte se tare mai era negăjită. Până la venirea sărmanei domnișoare, s-au perindat pe aici o mulțime de guvernant, Dar după câteva luni, își luau tălpășiță sau erau trimise la plimbare. Pentru că în loc să aibă influență bună asupra copilului, din potrivă, îl făceau să devină mai rău. Eu, când am văzut-o, mi-am zis că e peste putință, ca o domnișoară atât de tânără, să izbutească acolo unde guvernante mult mai învărsă și cu mai multă experiență de dusere greș. Mă așteptam ca numai după o săptămână să o văd că își face bagajele. S-a întâmplat însă, tocmai contrariu a ceea ce crezusem. Fetița aceasta a să facă adevărate minuni. Încă din primele zile, copilul a început să se schimbe și, numai după o lună, era de nerecunoscut. Pe scurt, a început să se poarte ca un adevărat viconte. Se bucură domnul conte, dar mai mult se bucură doamna contesă, care o îndrăgise de parcă ar fi fost propriul ei copil. Trebuie să vă spun însă că și noi cu toții o îndrăgisem. Dar biata dumneșoară niciodată nu ne ofera prilejul să-i dovedim cât de mult ne era de dragă tuturor. Niciodată n-am auzit-o cerând ceva, pretinzând ceva. Era de o modestie cum nici nu crede să existe o altă ființă pe lume. Se îmbrăca foarte simplu. Cu toate acestea era atât de distinsă în simplitatea ei, încât puține doamne se puteau măsura cu ea. Și când spun aceștia, rog să credeți că nu exagereze loc. De 20 de ani, de când sunt în slujba Domnului Conte, am învățat să cunosc și să deosebesc dintr-o singură privire adevărată a de aceea confecționată. Eleganța care încântă ochiul de aceea care îl supără. Frumusețea adevărată care rezistă de aceea care ția doar ochii la prima vedere. Și pot să vă spun că, biata domnișoară guvernantă, care nu are niciun blazon, ar merita să le aibă pe toate. Dacă nu ar fi fost atât de modestă, dacă ar fi fost numai un pic vanitoasă și ar fi atras ura multor, Doamne, invidioasă pe frumusețea ei. Modestia ei a fost însă pavăza care a ferit-o de invidia și răutatea semănelor ei. De altfel, viața dumneșoară nu s-a simțit niciodată bine în lumea în care a fost obligată să trăiască. Deși se ferea soarate, o simțeam tristă, tânjind după o altă viață cu totul deosebită. Petrecerile care se țineau lânți nu atrăgeau și pe cât posibil le evita. Singura ei plăcere adevărată era numai atunci când putea să se fugărească prin parc cu domnul Viconte sau când se așeza la pian. Domnul Conte zicea că e o adevărată artistă. Eu nu prea mă pricep la muzică, deși am avut prilejul să ascult aici multe concerte date de artiști cu renume mondial. Cred însă că nu e nevoie să te pricepi prea mult la muzică, pentru ca să se dea seama că biata noastră domnișoară cânta la pian dumnezeiește. Domnul Viconte, care înainte ar fi fost în țară să joace tontoroiul pe clapele pianului, ascultând-o prinse dragoste de acest instrument. Și poate că fără biata domnișoară guvernantă, niciodată nu ar fi ajuns să descopere că natura l-înzăstrase cu un talent remarcabil. Intendentul care, cât timp evoca să cele povestite mai sus, înceta să se crimeze, simțindu-și acum ochii umeziți, făcut din nou uz de batistă, avea un fel de a șterge ochii, tamponându-și ușurel rădăcina nasului, care ți-amintea de acele doamne cochete trecute de prima tinerețe, foarte grijuli ca nu cumva lacrimile să le strice fardul de pe obraj. Poate că mă veți întreba, lui el firul povestirii, dacă biata domnișoară avea mulți admiratori. Da, domnilor ofițeri, avea. Domnul Conte iubea nu numai petrecerile, dar îi plăcea să fie înconjurat și de oameni tineri. Veneau la noi o mulțime de domnișori din cele mai distinse familii. Mulți dintre ei îi făceau curte și pot să vă spun că ar fi fost fericit să depună la micuțele ei picioare numele și averea lor. Dar biața avea un fel de a se purta cu ei care îi dezarma. Îi făcea să simtă că există între ei o barieră pe care oricât s-ar strădui, niciodată nu o vor putea trece. Unii din ranchiună spuneau despre ea că e un șloi de gheață pe care căldura niciunui suflet omanesc nu l-ar putea topi. Dar aceștia erau cei mai răi, cei mai proști. Eu cred însă altceva. Cred că ea iubea pe cineva acolo de unde venise. Altfel nu-mi pot explica de fel cum ne-a fost posibil că niciunul din nenumărații tineri care locuiau în jurul ei n-a izbătit să-i câștige inima. Printre aceștia era și un tânăr conte, locotenent de husari, care îi întrecea pe toți în frumusețe, spirit și avere. Acest tânăr conte, al cărui nume al trec sub tăcere din condescendență față de viața domnului, s-a îndrăgostit de ea așa cum să-i și ceilalți, numai că el n-a vrut și nici n-a putut să se resemneze. O ruga, o implora să accepte să-i fie soție, dar biata domnișoara nu s-a lăsat înduplecată. Și atunci, domnilor, s-a întâmplat nenorocire. Într-o seară, în camera sa, tânărul cont și-a tras un glonț în inimă. Pe masă s-a găsit o scrisoare adresată bietei noastre, domnișoare. Când a venit salvată, era albă la față și se clătina. Cineva i-a întins scrisoarea. A deschis-o. Mâinile îi tremurau. A citit-o și s-a prăbușit fără simțirii. A zăcut două săptămâni. Pe urmă încet, încet și-a revenit. Dar din ziua când s-a întâmplat nenorocirea asta, nimeni nu a mai auzit-o vorbind. asta e domnilor, drama vieții bietei noastre, domnișoare. Intendentul tecu. Tăceau și ofițerii impresionați de cele auzite. Abia mai târziu, capitanul medre întrebă prin interpret. Și doctorii ce-au spus? Nu există nicio posibilitate de vindecare? Domnul Conte a făcut tot ceea ce omeniște e posibil. Cei mai mari specialiști au fost consultați. Unii au declarat categoric că nu există vindecare. Alții ne-au dat speranța că treptat-treptat își va reveni. În fine, alții au afirmat că vindecarea nu ar putea surveni decât numai în urma unui șoc la fel de puternic ca acela care i-a provocat o asemenea stare. Dar cine poate ști? Ah, e atât de nenorocită sărmana noastră, domnișoare. Și intendentul privi în sus spre unul din turnurile castelului. Nu cumva locuiește acolo, Întrebă să sublocotănându-l hiastru, care îi urmărese privirea. Da, acolo. De când a venit aici la noi, acolo locuiește. I-a plăcut mult turnul și domnul Conte a fost de acord, deși ar fi preferat ca viața domnișoară să aibă o cameră alătura de aceea a tânărului Viconte. Dar parcă era cineva în stare să o refuze. Rar părăsește turnul. Stă mai tot timpul acolo și confecționează păpuși din cărpe. Atunci când se întâmplă să coboare, se duce la seră. Îi plac mult florile. Adesea cântă la pian. Dacă veți veni aici, o veți auzi. Cântă, dumnezeiește. Se pare că florile și pianul sunt singurele lucruri pe care și le mai dorește. Încolo, dacă n-aș fi eu, cred că ar muri de foame. Vreau să te întreb ceva. Dumnezeu ne-ai făcut impresia unui om instruit. Nu-aș vrea să te jignesc, dar mi se pare că funcția de intendent nu cadează cu pregătirea dumneitalea. Intendentul zâmbi cu un gadoinț. Nu mă jigniți deloc. Din potrivă, mă simt măgulit că v-am făcut impresia unui om instruit. Adevărul este, domnul ofițer, că sunt un autodidact. După cum ați putut observa, domnul Conte are o bibliotecă foarte bogat. Mi-a plăcut să citesc și am citit. E greu până prins gustul. La urmă, nu te mai poți opri. Așa am ajuns să cunosc ceva mai mult decât ceilalți colegi. Și apoi, nu trebuie să uitați că în acești 20 de ani de când slujesc pe domnul Conte, fiind mereu în contact cu fețe atât de simandicoase, chiar fără voia mea și tot ar fi trebuit să mă șlefuiesc, măcar cât de cât. Cu alte cuvinte, ești mulțumit de soarta dumitale. tale. Intendentul a reflectat o clipă, apoi răspunsă fără niciun fel de ezitare. Aș minți dacă aș spune nu. Domnul Conte mă apreciază și mi-acordă multă încredere. Când a plecat, mi-a spus, Ișvan, îți las în grijă castelul. consideră te ochiul stăpânului. Atât, mi-a spus. Dar înțelegeți că nici nu era nevoie de o asemenea recomandări. Până acum, domnul Conte nu a avut motive să se plângă de mine. Sper că nici de acum încolo, cu toate că trăim vremuri foarte tulburi. Dar, domnule, nu asta mă îngrijorează cel mai mult, ci soarta sărmanii noastre, domnișoare, pe care domnul conte de asemenea mi-a lăsat-o în grijă. Oficierii se pregătiră de plecare, nu însă fără a mai arunca ultimă privire asupra planului castelului pe care îl întocmiseră cei doi furieri. Luându-și rămas bun de la bătrân, acesta întrebă cu neriniște. Vă rog să-mi iertați îndrăzneala, Pot să fiu liniștit în privința sărmanei Dumnișare? Voi raporta superiorilor mei și în privința ei și în privința dumitale. Capitanul Medre și cei doi sublocotenenți fură primiți imediat de la cotonent colonelul Barbat. Acesta cercetă planul și după ce este convinse că în castel și dependențe putea fi încartiruite toate birourile și serviciile postului de comandă, repartizează personal în caperile pe plan. După aceea le întrebe pe capitanul Medre Sper că în afară de intendent și guvernantă Nu mai locuiește nimeni în castel Nimeni, domnule colonel Intendentul stă într-o căsuță modestă Departe de corpul principal al clădirii În curtea exterioară a castelului Da, bine Și guvernanta aceea? Așa cum v-am raportat Ea locuiește într-o cămăruză Dintr-unul din turnurile castelului în cazul acesta va trebui evacuată de acolo. Domnule colonel, nu cred că e absolut necesară. La turnul acela se ajunge pe o scară de serviciu care nu are nicio ușă de comunicare cu clădirea propriu-zisă. Pe cât se pare, turnul acela a fost construit numai din nevoia de simetrie arhitectonică. De altfel, guvernanta, după spusele intendentului, nu prea e în toate mințile. Bineînțeles, e vorba de o nebunie cu totul inofensivă și relată foarte pe scurt ceea ce știa în legătură cu guvernanta. În cazul acesta, deocamdată să o lăsăm acolo, în turn. Vom vedea mai târziu dacă e cazul să o evacuăm. A doua zi, până la ora prânzului, întreg postul de comandă al diviziei se găsea instalat la castel. Concertele matinale ale domnișoarei guvernante Serviciului cifru îi fusese repartizată o încăpere spațioasă de la etajul întâi, care pe vremea când castelul mai era locuit, servise ca sală de biliard. Dar mesele de biliard, la fel ca restul mobilierului, fusese repuse la adăpost de prevăzătorul conte. Camera avea vedere înspre parc și de la fereastră se puteau vedea lucind printre trunchiurile copacilor seculari apele nemișcate ale lacului.